Це нас здружило. Лідія почала мені здаватися розумнішою і ближчою духовно, ніж на початку. Не знаю, чим би це завершилось, якби не один випадок, що одразу ж зробив нас чужими. Одного разу я зайшов до бібліотеки і застав там Лідію, що дискутувала з заступником директора будинку творчості. Той був грузин, він відстоював право викладати грузинською мовою у вищих навчальних закладах, а Лідія це категорично заперечувала. У Білісі також готують кадри на весь союз, гарячкувала вона, ніскільки не сумніваючись у своїй правоті. Інженери, лікарі, геологи, що ж не буде, якщо їх навчатимуть грузинською мовою? Це ж гірше для них самих. Вони ж не зуміють працювати в Росії. Адже ж у кожній професії існує спеціальна термінологія. Зуміють, якщо забажають. Термінологію вивчити неважко, а ні, то й ні. Хай працюють у Грузії. Зате припиниться русифікація. Обличчя Лідії навелося крою. Ну, це вже ви далеко заходити». Із її вуст потекли фрази про буржуазний націоналізм. Фрази доволі відомі, їх немає сенсу переповідати. На цьому і скінчилася наша нетривала дружба. До мене знову повернулася самотність. З приємністю пригадую відпочинок в одеському будинку творчості. Головно завдяки близькому спілкуванню з Дмитром Павличком і Василем Земляком. Вони, мабуть, не надали значення цьому епізодові, але ж я тоді був оголошений психічно хворим. Отож, як легко мені дихалося, коли встановані мною колеги не повірили цій високопартійній плітці. А що вони не вірили, я добре відчував, цього не сховаєш. У будинку творчості відпочивали сторонні жінки. Ми з Дмитром порубкували відчайдушно. душно. А вродливий, елегантний земляк, на якого найперше задивлялися молодички, був напрочуд сором'язний в спілкуванні з жінками. Це нас із Дмитром розважало і водночас посилювало симпатію до цієї напрочуд чистої, цільної людини. Я вже бачив, те, що на багато років зробилося моєю мукою і водночас моїм щастям у вигляді багатозначних символів, несе церква. Церковники не знають, що вони несуть, але ж несуть ось уже два тисячоліття, по сусідству з письменницьким будинком творчості була розташована резиденція патріарха. Тут на дверях церкви я відразу побачив те, що було головним у гносісі. П'ять таємничих сутностей, які є підваленою кожного суспільства. Всесвіт, так само як і людина, п'ятипалий. Ось чому головний закон космосу можна передати, відповідно загинаючи пальці. На церковній брамі було відображено саме це дійство – Миколай Годник, виписаний на повний зріст, підіймав до неба праву руку, на якій два пальці були загнуті, а три інші складені докупи. Вони символізували Святу Трійцю. Ліва рука показувала під ноги, де зяїв порожніми очними отворами голий людський череп, що лежав на схрещених кістках. Мене вжахнув той образ, бо я зрозумів його значення. Не знаю, що було відомо тим, хто вирішив зобразити на церковній брамі Цю грізну символіку Я ж бачив у ній те саме, що і у п'ятикутних зорях Адже ж п'ятикутна зоря є не лише радянським символом Вона також американський державний символ Ці зорі різняться не графічно, а лише кольорово Американці встановлюють білу зорю То невже ж таки можна припустити, що в цих Правді космічних символах немає потаємного змісту? Згадаймо піфагорейську пентаграму Невже й вона нічого нам не каже? Тоді навіщо потрібні людям оті символи? Ну, звичайно, мене треба вважати божевільним, бо я вам кажу, то Миколай Угодник намагається пояснити нам динаміку економічної таблиці КНЕ. Найвеличнішого відкриття, яке небагато земних людей зрозуміло і гідно поцінувало. Через 200 років я повторив це відкриття. Як це сталося, читач уже знає. «Не дивіться, що в економічній таблиці діють ліври, а не космічні сили. Ми взагалі не знаємо, що таке гроші. І якщо добре подумати, то грошова символіка з символікою метафізичною, символікою піфаурейської пентаграми». Микола Югодник промовляє, «Стій земна людину, спинися і поглянь під мої ноги, на той череп та оті кістки. Це може статися, коли не з тобою». До своїми нащадками, якщо ти не зрозумієш, що я хочу тобі сказати мовою жестів Три пальці, складені докупи, знаменують Святу Трійцю Це ти засвоїв правильно, але знай Тут на землі Свята Трійця живе у пшеничному зерні